Berrien tenorea zurekin Pantzo irigarai eta trenbidetako langileak auzitegian atzo. Badela traina montabate sobera iriskutzua lau gidariek ez dute gehiago erabilinahi trenoli langirein negatik a maiurkuskarat langileak esplikatuko dauku gaia izkuntza politika ipagai bardako mintzaleko saioan erakasleen eskasa, nahi politiko eskasa diote batzuek solasen bilduma saio untana. Laro goi bat jendek bisitatu dute mendiska ondarkintegia sarriko eta apean, hauetarik batzonoa rakentzunen ditugu, horritaraziz ondarkinen bilketaren gainetik den ezta badaxi beroana. Eta jendiak zerdio, amama izeneko filmaz, asier altunaren obra ikusi da atzolena likotz, donostiako zinemaldiana. Aroik egelek zerdio teka jena. Hamase ikradoko temperaturak dira mementuan don bane garazin, gorenak berriz hogoita bat kradotakoak izanen dira, eguna lanotsua izanen da, euri ahur batzuekin. Mm. Eta lehenik iztripularia atzo, angeluko laba reskoaldean, otobatek pareta bat bortizki jodu, gidaria hilda, tarnosekoa zen eta berroita amairu urte zituen. Mugereko postako langilek greba utzi dute, paketak banatzen dituzten gurean, greban ziren aste batuntan, zuzendaritzarekin azken pondua eskulatu baitute, langile bat falta delarik, lehen biegunetan langilek ordezkatuko dute, bainan, irugarren egunetik goiti, Postak beste norbait hatxeman beharko du, turnada edo itzuliaren bermatzeko. Bestalde, iru itzuli galdur dez bat baizik ez dute galduko eta lan postu galtzerik ez da izanen langileak eta pietunak beraz lanari berriz lotzen goiti beraz. Xalak eta bat pausatu dute CGT-ko tren gidariek baionako hausitikian ezen zefaren kontra. Joan den urte gilean badakizue, tren modelo batzutan izan ziren arazoak eta batian beriziki. Horren xalatzera jindira, arazo elektriko bat mondorioz, e zuela trenbidearen gainean Dela abisatzeko seinalia egortzen al-treinorek eta beste treinek ezin dutela jakin treinori bidian den edo ez, hori da behaz arrangura nagusia martxotik eka inera esen zefak treinoriek alde baterat utzi zituen beren gerostik berriz martxan dira eta lau gidariek refusatu dute jadanik treinorien giratzea Haman yurkozkarrat trein-gidariak emaiten dauzkigu setasunak Hor gerostik, lau gidariri galitu dizkie treinoriak egitea bi gidalioek refusato ditot eta droit de retrait procéschoa eta habiliduté au Krensat orre orre SNCF ak bi gidalioek sigortu eta orregatik elias bai onako bestetan mi reven ginen bigidalio sigortuak santilako behit sangira grevan bukaeran beste bi gidalio sigortuak santilako eta orre SNCF beti chigitsu landu bi dioktan orregatik tok gida gauka tribunalerat EZN-ZEFA bere responsabilitatearen zartzeko eta janez bere langileak eta ere bidaiariak landiak handian zartzen dutela. EZN-ZEFaren kontrako salak eta pausatu dute bera CGT kordezkariak, bai honako hau zitegian, eta lau treingidariak pridometarat joko dute ondoko egunetan beren nagusiaren kontra. Eta i solalas beti odildo kogal logoinako auzapeza ut zitteratua izanen da aste hartuntan, akkosatua da bere karguaagaz baliatu zaiteaz erresteko lotizamendu baten egitea kontsailuan zelarik eta gero hauzapez bere familiarena den urtubia jaureekiko lugetan lotizamendu bat egiteko baimenak eman situela. Azken egin hauetan, Bilkura Frango izan da, izkuntza argloko neurien aztertzeko, izan da din Euskararen erakunde publikoaren aldetik, edo Euskalegi kontraktu bereziaren argloan, aktualitateko gai horiek jogatu ditugu, bardako mintza lekuan, izkuntza saileko arduradun eta politikarien artean, debatearen bilduma jozo bidartekin bi arlo nagusi bardako mintzalekuan. Lehena eskola sartzia eta beriziki eskoaren erakaskuntzan egiten diren urratxak baloratu hon duan ere azpimaratuak izan dira. Ala nola erakasle eskasha, bainan xailortan EPR-taen eta luzerako plangintza bat beharrezkoa dela egiten zaukun Mari Andre urret bigabaiekoak. Saskako urgorostiagak bere aldetik, nahikeri politiko eskasha azpimaratzen zuelarik kod del edukazion delako horretan agertzen baita etxaminak tokiko hizkuntzetan ere pasatzen aldiren Eskualeri kontratua izan da bigarren nagusia eta sailortan Frantxoamaitiak azpimarratzen zuen kolektibitatek ezingo zutela diru gehiago atera salbu estaduak geixot ezarriko zuela Eskualdea eta departamendoaren egin erateltzeko baitu urtean zortzionta irurogoi mila euro eta demora berian galde egiten zuen errien txindikatak bere indarra hemen da dezan Haikako jakas bortairuk Eskual Konfederazioaren izenian horretarazten zuen euskal aloreko arduradunek esperantza ezagia zutela eskoalaren berpisteko ambiziozko proiektu horretan. Baina ez da espero zen finantziamendu emendaketarik izanen, eta Jean-Claude Irriartek, errien txindikateko presidentak, azpi marratzen zuen baita zela Ipar Eskoalerriko Instituzio Batizeitia, eskoalaren kompetentzia eta izkuntza politika osoki bere eskuetan hartuko duena. Bigai horiek maingeinean eta toki publikoetan agertuko dira ondoko asteetan. Oso irati xormarka, eskualde sektoretako biltzarraka segitzen dira, barda asirik, eta gaur baigurri garaziko ekoizleak gomit dira bilkura orterata, gaukoa aratzeko sorziontan eginen da, izpurako kooperatifana. Biltagarbi eta bisigarbia ondarkinen biltzeko Errien arteko bi sindikatek bat egina idute Lan bat ere maiten dute Etxetako ondarkinen gutitzeko, baliostatzeko eta tratatzeko Biltagarbi sindikatean berrunda bi erriba badira Eta bisigarbian behatzi Doni banelo izunetik bat ino Bai eta ere Nafarroako urdazubi eta sugramordi barne dira Eta bi eta mazazpi ur urte hastapenetik goiti elgerrikin nahi lukete aizan. Eta haste buruntan, eskuaraz egina alizan den xarriko tapeko mendiska ondarkinen tratatzeko zentruaren bisitak izan dira, egun eantzea, lahaten hori bat jende da. Tratatzeko prozesu guzia esplikatu da, hotx behizketa nola egina den, nola onkailuak egineak diren, agertzen dena, oraino ino, konsiantizatze behar badela, enzun izagun bisitetara tegin diren batzu. Netako behizik hunat egitia baliudik ikusteko uh, undarkinekin uh, egiten dena ez dela bestiak uh, bai hianue. Uh, E, hionke spalin baduk egiten indarik, ez dik bal hiu beha ester galtatzi, eh? hoi isegi urduk, eta heben nageidu kale, e, uan oheltzen dian undarkin hoi eta zer nahi taik iku ustan duke uan. No, iku eh? usedi egu beha zantzutela gazbombonak, e, gazbombonak, bo, gazbom ez gazbom dik hori izan behar, zenetegun eh? e, kegunin bersiklatzen edo arabaliatzen dian akoro beha zik behar luki izan, baina badak egu bethi badela bühuriak, bühuri izan duke baliman aitzi nahe, On entend parler, parler, puis on sait pas trop ce que ça veut dire et comment c'est organisé. Alors là, nous avons vu et un peu mieux compris. Et comme disait le monsieur, le notre guide, euh, on, on jettera nos ordures dans nos poubelles à la maison d'une autre façon. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux gotsoi, ja ya, jaski shano eta shan Eta E tordin, ungari hoi? Bo, beti kusen paholako bitre pushka suma i tola, hanqe horqe. Të horreker në hidi, gjentek esk egiten behardena. Të horre, uh, balek animale kolana eta të uh, bai, bai, animale kolana egiteko gjentë erbys, gjentek behardi e ka zhujegin, toki ka zhujegin, nune sartën dutjen në undarkinak. Eta bestalde badakizuea, ipatudugu, jadanik, Sibeloa erri elkarruko uh, talde batek, opozizioko batzuek, kritikak elanazidituzte, ondarkinen biltzeko sistima berriaz, kritika horiek molde politiko gisa salatu ditu, ailean de ezokarroz, Sibeloa erri autetxiak. Pilotako emaitzak eta larralde eta Bilbaok keraman dute atzoa txaldea palian leikorneko lehiak eta laukintz ez nausitu dira biel eta dukazuri berroita amar eta berroita sei. Berdini iztadienko pana garatenien doni bale garazin berroi, berroita, edo barkato berroita amar berroita sei, nausitu dira etxeto arbelech, eredgart eta zubiati. Eta Donostiako Zinemaldian jaz loreak filmak zabaldu bidetik, aurtengo sail ofizilian eta leian beste euskarazko filma bat bada hasier galtuna zuzendariaren Amama. Handdura da Klaa badila eta Ander Lipus dira aktore nagusiak filma ulertzeko bi mundu desberdin aurkezten ditu, belaunnaldien arteko gartaskak agertzen ditu hiriaren eta laborantzaren arteko desberdintasunak bugasso eta semialaben arteko remanak publiko enzinan egin lehen handigaldian Zernai itxalo edo eskuarta eukan ald ditu Euskal Igarziaan ginen eta ikuslehen haintzuzen ikus molde batzu bildu ditugu. Ba, eh, gaia politxea izan da, ta, ikuspegi polit bat, agian lasa egia. Hoi <gülüyor> da, ba, gauza bera, ez, hori ari ginen komentatzen, ba, azkenekoetan oso motelari dela izaten, ez, zinema, zinema euskeraz edo, ba, je, pelikula oso polita, eta gaia ba, ezimestekua, ez, pixabate gaur egun ikusi dezaguntze isla duen baserriaren inguruko lanak, eta... Familien, pixat, belaunaldi ezberdinak, ez? Eta mintzatzen ez balimada ere, filmako pertsonaia garantzitsua da amama, amparo badiolak egiten du, eta kritika biziki honak eskulatu ditu. Eta goiz berri saioarekin segitzen dugu zueken Kristof eta Batik, nazioarteko berrietan Gataskak Nepalen konstituzio berriaren alira igandean txartu da indahean epalgo konstituzio behia latenoita amaseitik 2006 urteartzeko gatazka ahamatuaren arroa bukatzeko azken pausu bezala aurkeztua da baina biaramunean berean protestak piztu dira gutienez iru manifestari tiro zauritu ditu poliziak atzo egualdeko tarai aranetan angobiztaneak dira gamerda konstituzioaren opozizio gogo gena haien lujaldea administratiboki banatua izanen baita Lehen ministroak dei bat egin die mugimendu autonomista, bake elkarizketan parte ar dezaten Barne ministroak berealdetik jakin arazi leku hortako egi gehienetan eten batetik goiti etxeratzeko manoa ezagi dutela. Burkina Fasonindak leialistak uhaga dugun zatu dira. Joen asteko Estatu kolpea presidenziaren sekurtate eggimenduak, Egin zuen, ahmada bere oso orai harteko gobernuaren defendatzaile delarik, beraz sartu dira iriburuan eta iduriz, ezta da izan bi gorputzen artean, mintzatu ahal izan dira, hala ere, diendere general Putsista ez da iduriz orainoa moge maitekotan, atzua txaldean, izak zida lehen ministroa askatu dute eta kafando prezidenta, frantziako embaseadan dela baiestatua izan da. Bokoa jamen atentatuak oraino ere, Bergoita amabi pertsona ahildituzte bedelen atzo maidugurin Nigeria ipar ekialdeko. Iri garantzi txuenean, ohoiteen Muamadu Buari, Nigeriako presidenteak boko aham desagertarazteko iru hilabeteko EPA finkatu ziola bere buruari. Eta ipar Irlandan elgarrizketak asidituzte alderdiak. Joanden hastean erresuma batuko ipar Irlandako iridazkaria alderdiekin bildu da, eta orain alderdie horiak berak dira elgarren artean biltzen hasiak.